Orrontó furkász Besorolása 3x-es osztály A furkász Nagy-Britanniában honos. Ez a fekete, bolyhosszőrű, órú, ásólábú kisbestia szenvedélyesen szeret mindent, ami csillog. A koboldok föld alatti kincseket kerestetnek vele. Bár a furkász szelid, sőt, kedves állat, otthoni tartásra nem alkalmas, mert nagy károkat okozhat ingóságainkban. Vackát mélyen a föld alatt, akár húsz méter mélyen készíti, s egyszerre 6-8 utódot ellik.